Men det er jo egentlig det værste, synes jeg, det der med at jamen, folk, opfører sig, som om de ikke skal lære noget. Og det skal du, for du har aldrig været på den her restaurant før. <laughs> nej, så lad nej. være at spille smart.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 Mikkel, velkommen til. Tak. Du er jo øh, debutant i studiet i dag, og guderne vil vide, hvor mange gange jeg har skrevet til dig og spurgt, om du ikke ville øh, være med. Jeg mener, jeg er i hvert fald skrevet til dig, siden podcasten startede for halvandet år siden, tror jeg. Man skal gemme det gode til sidst. <laughs> ja, er det ikke, det, man siger? Nej, det er nemlig rigtigt. Jeg er i hvert fald øh, sindssygt glad for, at, øh, at det lykkedes at få dig med ind i studiet i dag. Men vi skal selvfølgelig lige have præsenteret dit øh, CV. Du har været 15 år i branchen, Mikkel. Du øh, har arbejdet som bartender, barchef, tjener, sider og inspektør. Du har arbejdet på nogle af Københavns mest kendte natklubber, større og mindre a la carte og så har du også været i hotelbranchen. Og er du stadigvæk i branchen? Jeg er ikke i restaurationsbranchen, men jeg arbejder professionelt med service. Mm. Men hvorfor var det egentlig, du stoppede med at være en del af restaurationsbranchen? Jeg blev færdig med uddannelse, og så skulle jeg arbejde med det som nogen, i nogle år. Og... Øh... Ja, nu så fandt jeg tilbage til servicefaget. Jeg ved jo, at, øh, at du jo faktisk er uddannet jurist. Ja. Hvordan kunne det være, at du gik fra at være arbejde med jurist, har til at sige, arbejde <laughs> som jurist, og ligesom man gå tilbage til servicebranchen? Jamen, jeg tror, jeg ønskede et andet arbejdsliv end at arbejde som jurist. Så nu prøver jeg servicefaget af igen. Mm -hmm. Ikke i restaurationsbranchen dog, men alligevel. Så det blev også sådan lidt et åndehul. Det der med at falde tilbage til noget, man bare kan. Ja, ja. det er rart nogle gange at vide, at man er pisse dygtig til noget, uden yeah. at man behøves at gøre sig særlig umage med. Ja, yeah. man bare skal møde op ja. og være, være sig selv. Ja. <laughs> jeg så også, da du sendte mig dit CV, der kan jeg jo se, at vi to vi har sikkert flere ting til fælles, men én ting, vi har til fælles. Det er, at vi har begge to arbejdet for de samme koncerner, ikke nødvendigvis på samme tid. Og jeg ved, at den ene koncern er medlem af en fagforening, og den anden er ikke kun du mærke forskel på de to koncerner i forhold til arbejdsforhold, ved at den ene var en del af en fagforening, og den anden var ikke? Ja, bestemt. Øhm, på den måde, at det var meget mere organiseret i forhold til pauser og tillæg. Altså, der var faktisk noget, der hedder tillæg i, øh, i den første koncern, eller kæde, øh, som vi begge to kender. Øhm, så ja, der var ikke spørgsmålstegn ved det. Mm -mm. Øhm. Der var ligesom altid et øh, svar at finde på en eller anden måde? Hvis der man var havde et svar spørgsmål. at finde, og ellers skulle man se det i sin kontrakt eller i sin overenskomst. Altså, så øh, der var ikke de der spørgsmål eller tvivlspørgsmål, hvor man skulle gå til en leder, der måske var lige så gammel eller yngre end en selv, og spørge, <laughs> hey, hvad er, kan jeg få fri, eller hvorfor har jeg kun fået... X antal kroner. Ja. ja. Der var ligesom nogle øh, lidt mere faste rammer og arbejde under. Ja. Jeg tror heller ikke øh, det sted, vi to, vi snakkede om, vi har arbejdet på. Øhm, jeg tror, jeg var 20 år, og jeg tror aldrig, jeg har tjent så mange penge, som jeg tjent dernede, fordi der bare var tillæg i hoved og røv. Altså jeg tror, det var sådan noget, at jeg fik 23.000 udbetalt, altså som fuldtidstjener. Det synes jeg alligevel var ret mange penge og få udbetalt, som om var 20 år eller et eller andet. Ja, jeg arbejdede kun som deltid, mens jeg studerede. Men øh, ja, jeg husker det også som øh, ret indbringende. Til gengæld var der ingen drikkepenge overhovedet. Nå, no, hvorfor var det ikke det? Det ved jeg ikke. Jeg tror måske, det var fordi, det lå på Amar. <laughs> Okay, men du er. Den kender vi til ja, anden. den. Er. <laughs> men vi, øh, vi har jo også en anden gæst i i dag, og det er dig, Oliver. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Det er jo efterhånden ret lang tid siden, at vi har haft fornøjelsen af dig. Så til dem, der ikke lige har hørt det afsnit, hvor du var med i, eller kan huske dit CV, så gennemgår vi det bare lige en gang til. Du er... Det var jeg faktisk lidt i tvivl om. Er du 27 eller 28? 27. 27. Stadigvæk 27. <laughs> har været i branchen i tre år, og har primært været hos den øh, samme restaurant, som er en del af en stor koncern, men så har du også været inde og lege med hotelbranchen. Øhm, sidst du var med, der var du ikke en del af branchen, men det ved jeg jo øh, efterhånden, og har lavet øh, mere eller mindre 50 programmer af, af, af, af den her podcast, at det ændrer sig jo lidt, hvornår man spørger folk, om de er i den, eller om de ikke er i den. Så jeg spørger også dig. Er du ikke er en del af branchen? Jeg har stadigvæk ikke en del af branchen, nej. Og er det med fuld overlæg, at du ikke er en del af branchen? Eller tænker du, at du kommer tilbage til den på et tidspunkt? Jamen, jeg, jeg vil faktisk sige, at nu i forbindelse netop med studiet, at jeg har haft overlov, at, øh, at jeg har faktisk gået og været sådan lidt, skulle man lige ind og stifte bekendtskab med det igen? Fordi, som du også siger, Mikkel, det der med, at det er noget, man, er, altså man møder op af sig selv, og man er vant til det, og man er god til det, så det, det vil være nemt for mig at træde tilbage i den rolle, men jeg tror også, at med min erfaring derfra, at jeg har min forbehold, og jeg tror, det er svært for mig at se ud over det. Så jeg tror ikke som sådan, at jeg måske vender tilbage overhovedet. Nej. Men jeg vil sige, at jeg har været det tætteste på at overveje det ja. øh, den sidste stykke tid. Hvad har ligesom gjort, at, øh, at du ikke tog den beslutning, at du skulle tilbage til branchen? men det er nok altså nogle forskellige faktorer. Jeg vil sige, at øh, en af de helt store faktorer har nok været, at jeg havde et andet job forud, altså efter øh, hvad hedder det, restaurationsbranchen ved siden af studiet, som jeg har været rigtig glad for, og det kunne jeg heldigvis vende tilbage til. Mm. Øh, og så den anden faktor er nok, at, at jeg tror, at arbejdstiderne, øh, i hvert fald der, hvor, med den hvad hedder det, erfaring, jeg har derfra, at de var ikke lige så meget mig. Nej, og det fordi, det var aften- og natterarbejde, du tænker på. Ja, mm. og især her nu går vi jo ind i den her kolde tid, og det, det er altså ikke så meget mig øh, at være i efteråret og være i alt det der. Og så hvis man så oven skal arbejde sig igennem en vinterdepression, det tror jeg ikke helt i de der mørke timer, at det var det, jeg havde brug for. Nej. Det forstår Nej. jeg også godt. Nå, jamen, øh, det er jo meget sjovt. Så sidder vi jo tre her gamle restorationsrotter, og der er ikke nogen af jer, der er <går> kommet tilbage i branchen nu. Du, Mikkel, er noget, vi så at gøre stadigvæk, men du er ikke helt tilbage Nej. nu. Øh, så så langt så godt, fordi at jeg tror ikke, at det er øh, i tvivl for nogen, at jeg jo selvfølgelig har en agenda omkring, at det skal stoppe i den her branche, så vi forhåbentlig kan få ændret de sindssygt dårlige arbejdsforhold, der er i den her branche. Men nu skal jeg høre. I tidens løb er der rigtig mange øh, af ja, mine trofaste lyttere, der sidder og lytter med lige nu, der DM's på Instagram annehun_official, i øvrigt, øh, Hvis du ikke lige skulle have fået den med Og øh, der bliver skrevet alt fra søde rosende ord Til holdninger og meninger Men også spørgsmål om hvad jeg og panelet Tænker om forskellige emner Derfor har jeg samlet nogle Jeg som lytter med beskeder Fået lov til at læse dem højt i programmet i dag Og så kommer Oliver, Mikkel og jeg Ellers med vores besøg på øh, De valgte emner jeg har valgt At tage med i dag Så øh, lad os komme i gang med dagens brevkasse Ja, jeg har tre brevkassespørgsmål med, og jeg tænker, at vi starter i den øh, milde ende, og så arbejder vi os ellers mod det, jeg tænker, der bliver mere og mere eller mere interessant at snakke om. Så lad os tage første besked her. Hej Anne, kan I ikke please snakke noget mere om prøvevagter? Personligt synes jeg selv, at de fylder ret meget i branchen. Jeg har ikke selv haft særlig mange gode oplevelser med restauranter til prøvevagter, og jeg kan heller ikke lide at afholde dem. Kan man ikke rekruttere medarbejdere på en bedre måde, eller er det kun mig, som synes, formatet er problematisk? Oliver, hvad synes du om konceptet prøvevagter? Oh ja, yeah. altså jeg er faktisk heller ikke fan. Nej, uh, hvorfor? Jamen, jeg er nok ikke fan, fordi at jeg synes, i hvert fald med mine oplevelser med prøvevagter, så har der været den her sådan, forventning om, at du skal kunne komme ind, og du skal selvfølgelig yde noget arbejde, og du skal gøre dit bedste, og det er altid mit mindset, så det, det er egentlig ikke det, der lægger mig fjernt eller svært. Uh, men det er det der med, at du skal performe i et felt, du ikke har været i før, øh, og på en restaurant, du ikke har kendskab til. Og så bagefter skal der ligesom siddes og vurderes øh, ud fra det, om du er god nok eller ej. Og oftest så er der for få prøvevagter, synes jeg, til at du egentlig sådan, du ved, føler dig komfortabel i, at måske en dag og måske endda sig tak ja til jobbet, altså, øh, hvor at, øh, de fleste i starter jo i start Øh, og har måske ikke helt øh, tid nok til at tænke over, okay, jamen vil vi gerne gøre det her. Så man bliver bare kastet hovedkulds ind i det, og, så, øh, ja, og uden at egentlig have en chance for at kigge der tilbage. Mm. Så jeg synes egentlig, at dig som sådan at koncepter virkelig godt kunne bruge noget finjustering og noget videreudvikling. En lille opdatering. Ja, en lille opdatering. Mikkel, hvad tænker du egentlig om konceptet prøvevagter? Synes du også, at det kræver en lille opdatering, der er måde, det foregår på lige nu? Jamen jeg synes egentlig, som udgangspunkt, så var jeg sådan, da jeg lige tænkte over det, sådan, ah fuck, prøvevagter, og så skal man gå og arbejde uden løn. Øh, og så lidt udnyttelseagtigt fra den her restaurant. Men på den anden side, så, jo mere jeg tænker over det, så, så tror jeg, at sådan koncept er det kommet for at blive, og det er jo bare en del af ens jobsamtale. Altså du kommer jo som regel til en samtale, hvor man lige mærker sin leder an, og så skal man jo ses an på gulvet. Og det tror jeg egentlig er okay, mm. altså for et arbejdsgivers perspektiv. Altså du skal se, om den her person kan præstere, hvordan er den her person under pres, fordi det er rigtigt, som Oliver siger, der er en masse ting, man ikke kender, men det er der altså også efter et år, der er nogle gæster, du skal håndtere, som du ikke har håndteret før. Så jeg synes egentlig, det er okay, men jeg mener også klart, at det skal opjusteres, eller sådan, der er i hvert fald nogle ting, der er problematiske. Hvad er det for nogle ting? Jamen blandt andet, man ved ikke helt, hvad man bliver... Når jeg lige tænker tilbage på de prøvevagter, jeg har haft, men hvad bliver jeg vurderet på? Ja. Øh, plus, da jeg selv var inspektør og havde folk til prøvevagt, så sidder der et ung menneske, som skal fortælle et andet ung menneske, at du behøver sikkert komme tilbage. Men du kan i øvrigt få en vand med gratis. Øh, og det har man måske ikke nødvendigvis kompetencerne for. Det kan være, som jeg også forstår på lytteren, at... No, hun, hun har ikke spurgt sig ikke selv om at afholde dem. Mm -hmm. Og det er det der med, at man har jo ikke kompetencerne til at skulle, nu siger jeg fyre, men i hvert fald sige men tak, men nej tak. Mm -hmm. Og det kan være sindssygt hårdt. Altså... Jeg tror også, at, at jeg ved også, at det sted, jeg arbejdede, der blev jeg også på et tidspunkt, de kaldte det en trainee. Det tror jeg, det hedder det mange steder. Men at vi ligesom var et hold af mennesker, der var blevet udvalgt, og det var os, der, der stod for at oplære de her prøvevagter. Øhm, og det synes jeg jo egentlig var en fin nok tanke, at man havde et fast hold, så man var sikker på, at dem, som så lærte op, lærte op ud for de samme forudsætninger. Fordi at man kan jo godt få det samme resultat, men med forskellige arbejdsgange til det her resultat. Og det kan jo godt forvirre en ny medarbejder, hvis der er tre prøvevagter, før man får at vide, man har fået jobbet, at der er tre forskellige oplæringer til at komme frem til det samme resultat. Øhm, det, som jeg altså synes var enormt svært ved at afholde dem her, det er, at jeg, var sådan, jeg er bare ikke særlig pædagogisk, og jeg har heller ikke særlig meget tålmodighed. Så det vil sige, at jeg tror, den eneste grund til, at jeg var blevet valgt til ligesom at skulle holde de her prøvevagter, var fordi det er sådan, at du er den, der har allermest af alle de tjenere, vi har. Du er den, der er hurtigst på gulvet, og du er den, der eksekverer hurtigst. Så det vil sige, at... Men det tænker jeg jo ikke er tre gode punkter at have til en, der skal oplære en. Der vil jeg jo næsten sige, at det var de modsatte ting, man skulle finde. Altså en, der gerne vil gå ned i detaljerne og gå ned i tid, så man ligesom får bygget grundstenene op. Ordentligt. Fordi jeg tror virkelig, at jeg personligt selv har været en af de trainees, der bare har altså, givet en blok og en cool pind i hånden, og så et glaske rør, der sagt, så gør du bare på til 16 skat. <laughs> så, altså, så må vi se, hvordan det går. Hvordan har I æh, lavet jeres æh, oplæring og prøvevakter? Når man skal udvælge, eller når man siger ja til en person, så er det jo ikke kun, hvad de præsterer. Det er jo også, men passer du ind i konceptet? Er du med på det her hold? Kan du være med på det her hold? Tænker du sådan... Øh hvad siger man relationer også, altså passer vedkommende ind i de typer, der arbejder hernede, eller? Lige præcis. Og øh, der tror jeg, det blev meget ensporet i virkeligheden. Jeg tror også, nu arbejdede jeg før, hvor man ligesom havde sådan noget med, at vi skulle have alle mulige forskellige. Ja, når jeg kigger tilbage på det sted, hvor vi faktisk har arbejdet alle sammen sammen, mm -hmm. på samme tid også, så var vi jo en flok af ret ens mennesker. Altså, vi lavede alt muligt forskelligt til hverdag, men vi var jo ret ens og hang os ud og fester sammen og øh, altså vi var, vi var sådan en ret homogen gruppe øh, og øh, så hvis man ikke var det altså hvis du ikke passede ind i det billede så vil man nok også have en, så vil jeg have en større tendens til at sige ah jeg tror ikke du passer herind selvom de måske præsterede fint nok og egentlig fortjente job øh, ja. men tænkte ah passer du ind i den gruppe jeg lige tilhører mm -hmm. så blev det det ligesom der blev måske ikke alt men i hvert fald en en del er af hvad man sådan en bedømmelse. Du sagde også før, Mikkel, at det, at det, at det jo også handler om hvad man bliver bedømt på, når man ligesom laver de her prøvevagter. Hvis, hvis du skulle nævne tre ting, som du bedømte på, når du afholdt prøvevagter, hvad hvad, hvad ville det så være for tre ting? Jamen helt klart noget om man er udadvendt og ikke så Altså det er utrolig svært at være i servicebranchen, og jeg er med på. Jeg har set nogen, som kom og var en uh, lille mus, og efter et halvt år var personens sprudlende, så det kan helt klart øh, lade sig gøre. Men det var klart en af de ting, altså tør man at gå ned, kan man sætte sig i front for en selskab på 10 mennesker og sige, hej, hvad kunne I tænke jer at jeg spise? Og skal I have en øl til? Øh, eller står man og siger, Nå, men, jeg er lige har, øh, Du ved, hvad, hvad, hvordan præsenterer man sig selv? Mm -hmm. Så det var klart en, en, af, en af de ting, jeg lavede være på. Øh. Øh. Oliver, du, øh, du nævnte jo også, at du synes, at den godt kunne klare en opdatering, hvordan man laver de her prøvegter. Du var selv inde på, at de er typisk ubetalte, de her prøvekter. Øh, synes du, at man skulle begynde at prøve. Ikke, lol, prøve synes du, at man skal begynde at betale for de her prøve? Jamen, det synes jeg egentlig, og jeg synes egentlig, at man skal begynde generelt at betale for den arbejdskraft, der bliver ydet øh, som princip? Øh, fordi at der er nogen, der yder et stykke arbejde. Om det så godt eller skidt i forhold til prøvvagten, så synes jeg stadigvæk, det er et stykke arbejde, man kaster dem ind i. Så jeg synes jo egentlig, at som sådan skal, skal der være en eller anden form for grundløn. Men synes man ikke... Altså, jeg ville da tænke, hvis jeg var leder, ville jeg da også synes, det var etærende, at jeg skulle oprette en, for lad, lad, lad os sige, at den prøvevagt er fire timer, ikke? Du ved, skal jeg så til at oprette en i et lønsystem? og ja, det er Du ved, alle de der ting, altså det vil... Det Altså, jeg ved ikke, om det er det, der gør, at de er ulyndede, eller fordi man bare tænker, fordi det er, du er på prøve, så skal jeg ikke betale for en vare, jeg ikke ved, hvad er. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, men jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg synes jo også, altså, altså, nu, det der med at se det fra begge sider af sagen, fordi jeg kan også godt se, at, at det jo selvfølgelig, men jeg synes jo, det er svært at vurdere ud fra. Men det er også, fordi når man taler ud fra egen erfaring, mm -hmm. så er der jo en kæmpe forskel på, hvordan jeg lader andre op, og hvordan jeg føler, at jeg selv bliver lært op. Øhm, fordi da jeg startede, så kan jeg da også huske, at det var sådan en, jeg var ikke engang flyttet til København endnu. Jeg stod og skulle flytte herover, og skulle komme måneden efter, og min første prøvevagt var midt i sommerferien. Mm. Og jeg var super nervøs, fordi samme dag havde jeg været ude og kigge på den lejlighed, jeg skulle til at bo i, og jeg kommer fra Jylland, så det var også en stor ting for mig at flytte helt væk, og være en af de, altså ikke have rigtig nogen venner herovre, anden den, den roomie, jeg flyttede herover med. Mm -hmm. øhm, så jeg tror også, at der var rigtig mange ting i spil for mig, i den periode, og så samtidig stå der og være super nervøs, gerne vil gøre et godt stykke, altså godt arbejde og et godt indtryk, og så lidt blive kastet netop hovedkulds i det der med netop, altså nærmest at få et klask i røven, og så blive bedt om at tage bord til 16 mm. og ikke af dig, men, <laughs> men af, en, af en anden person. Og så kan jeg huske det der med, at jeg var jo bare så, jeg havde så travlt med at gøre det så godt, at jeg var måske også lidt svær i starten og lige, lige få til at være lydhør mm. Over for det der med, at hvis der blev sagt noget til mig, så stod jeg bare smilet mekanisk og nikkede ja, ja, ja. ja. Altså det, ja, nu gør jeg ja, gør det. Og fordi jeg havde så travlt med at føle, at jeg skulle leve op til et eller andet. Og i ja, stedet... Så man ikke ved, hvad det er, som du siger, Mikkel. Altså fordi man ja. ikke ved, hvad det er, man bliver bedømt ja, på. Ja, man skal jo leve op til noget. Det skal man, altså. og det, og det skal man jo, men det det der med ikke at kende til presset. Ikke kende til formatet. Altså hvad, jeg var forholdsvis ny. Altså jeg har aldrig været rigtig været tjener andet end til familieselskaber eller sådan noget før tilbage i Jylland. Så det var jo også noget nyt for mig, øhm, og ikke helt kendt til det. Og så samtidig, så ligesom for den der, når jeg er med, så er der en anden ung person, der lige, hun, hun var et par år ældre end mig, men at hun så også står der og skulle lære mig op, og det var også et pres for hende, det kunne jeg da også godt se. Og at det der så sker er jo også, at sådan, fordi jeg jo netop ikke er særlig lydhør, så bliver hun også nødt til at sige til øh, inspektøren den aften, altså jeg tror, det var, min, det var nok min anden prøvevagt. Hvor at hun jo ligesom siger, jeg tror egentlig, jeg har fået jobbet, for at lære, altså sådan, men at hun jo så har sagt til inspektøren, at hun synes i hvert fald ikke, og bum, og og alt sådan noget, gør rigtig negativt om mig. Mm. Og det får jeg jo så at vide efterfølgende, hvor jeg jo, jeg kunne ikke lade være med, fordi jeg var sådan, hun har stået smil op i ansigtet, og alt har været godt. Yeah. Og jeg kan godt forstå, at hun ikke har været komfortabel med at skulle fortælle mig det, men for mig var det stadigvæk sådan en. Men hvordan fik det dig til Jamen, jeg følte mig netop meget utilstrækkelig, og så følte jeg jo, at det var sådan en, altså virkelig et, et blow, fordi jeg følte, at jeg havde gjort mit bedste, og jeg har prøvet at gøre mit bedste, og jeg havde virkelig sådan taget alt det, hun havde sagt til mig, og hun havde jo stået og sagt til mig, at jeg havde gjort det godt, mm. og alt det der, og så efterfølgende for at vide, at du skal arbejde på det her, det her, det her, det her. Men jeg sidder også og tænker... Nå, ja, det ved du jo, du får det jo at vide, fordi at chefen siger, at der har været nogle, nogle øh, kritikpunkter til, hvad du kunne gøre bedre, fordi du fik jobbet. Ja. Okay, men hvordan var din relation så med hende efterfølger, Fordi jeg ville da tænke, at, at jeg ville synes, det var lidt ubehageligt at vide, at når man har stået ansigt til ansigt, så er det virker det som om, man var potterpanden. Ja. til, men for at vide, at så godt nok fagligt i den som man er i, man så har sagt noget andet, altså en mm. kritik af en selv, ikke? Altså, hvordan havde du det med det? Jamen, det var jo netop også det, fordi at det var jo nemlig altså det var hende, der har stået for mine to prøvevagter, og så var det også i min tid efter, da jeg var flyttet til København, så var det hende, og jeg tror faktisk det var den tid efter, jeg var flyttet til, at jeg så havde de der. Du har ikke prøvevagter mere, du er ansat. Du har fået at vide, at det gik godt også på din runnervagt, og alt det der, bum, bum, bum. Men at du så ligesom så kører du en sektion med, måske den, der har, har varetaget dine prøvevagter. Og det var så der, hvor det var sådan, at hun havde taget fat i inspektøren, fordi hun ikke synes, jeg var lydhør og alt det der. Mm. Og jeg havde fået et mega godt indtryk af hende, og hun havde bare været sådan, du skal bare komme til mig, hvis der er noget, og alt det der. Så jeg synes jo også, at i min nye tid i København, så det der med at føle, at det var sådan lidt, der blev lidt gået bag om ryggen på en. Ja. Og det gjorde jo netop, at, at det var ikke en, jeg lige søgte en relation til efterfølgende heller. Mm -hmm. Og jeg ligesom tog min afstand lidt, fordi jeg var sådan, okay, det var måske ikke så rart egentlig at, at vide, at sådan, okay, men så har hun ikke haft et særlig godt indtryk af en. Eller det, og jeg tror hurtigt, også i forhold til arbejdspladsen, det gik meget hen og blev personligt fordi man jo bruge sin tid der. Mm. Øhm Jamen det tror jeg da ja. langt den er vejen, at jeg også efterhånden med de mange programmer, der er blevet lavet i, i den her podcast, skal bekræfte, at det ligesom er det, der gør, at folk enten bliver eller kommer tilbage i branchen. Det er fordi, der er det her kæmpe sociale netværk og sammenhold og følelsen af ligesom at løfte i flok, Precist. og til dels også følelsen af at være uundværlig på en eller anden måde, fordi man ved, at hvis man lægger sig syg, så er det ens bedste venner, man ligesom pålægger noget ekstra arbejde, og man ved, at de også skal ud og drikke øl bagefter, og det vil jeg måske gerne være med til, så lad mig lige tage en ekstra vagt den her fredag. Så det forstår jeg sindssygt godt. Hvis vi skal prøve at se, om... Nej, lad mig starte et andet sted. Der er noget, jeg tit øh, har været i Sofis Choice-dilemma omkring, når jeg har været på prøvevagter. Og det er fordi, at øh, når jeg selv har afholdt prøvevagter, så synes jeg, at det både er irriterende, men også godt. Og det er, hvor mange spørgsmål skal man stille? Og, og det mener jeg med, at jeg har prøvet at have nogle prøvevagter, hvor at fordi de gerne vil vise deres interesse, formoder jeg, har de stillet sådan helt absurd mange spørgsmål. Altså, hvor stiller glasene? Hvor gør jeg det? Hvor ligger I knivene? Hvad med jeres menuer? Hvordan ser jeg hej til folk? Og sådan der. Hvordan skal jeg I, i øl? Og hvordan kan jeg I, i for højre eller for venstre? Hvor man bare tænker, bare slap af. Bare slap af, skat. Og så tager vi det hen ad vejen. Modsat af dem, som ikke stiller spørgsmål, sidder og så tænker, altså, har du overhovedet lyst til at være her, eller tror du bare, at du er for god til... Altså, har du regnet den ud? Er der overhovedet nogen grund til, at jeg lærer dig op lige nu? Så når jeg har været på prøvevagter, har jeg altid siddet tilbage med, hvor mange spørgsmål skal jeg egentlig stille for at virke tilpas interesseret i jobbet, men også ikke at fremstå dum? Og hvad tænker I om det? Jamen, jeg synes jo egentlig, at når man, når man kigger på det der med at afholde prøvevagter, og at nogen stiller spørgsmål, så, så er jeg meget enig med dig, fordi jeg synes jo også nogle gange, det kan blive lidt for meget at stille alle de her spørgsmål, fordi at jeg synes jo også, når man er der i start så er det, at du, du, du har ligesom et, et skifte i dit liv, der hvor du skal begynde at tage flere selvstændige valg, og du skal begynde at ligesom at tage vare på dit liv på en anden måde. Og de fleste flytter jo fra der. Så jeg synes jo også, at, at det er der, man ligesom også måske skal prøve at være lidt mere handlekræftig selv. Og det synes jeg jo netop, det der er mange gange, at det har givet mig indtryk af, hvis de stiller spørgsmål, at så har de ikke været handlekræftige selv. Mm -hmm fordi netop det der med, hvor skal jeg stille glasene? Altså, så sådan kig omkring. Mm. Altså, og jeg har også travlt. Jeg har også nogle børn, jeg skal køre ved siden af og lære dig op. Så det er sådan... Jeg synes, det er en hårdfin grænse, fordi at når de netop heller ikke stiller spørgsmål, så får man jo lidt det der, sådan, har du et -problem? Altså, hvad? Ja, yeah, who died du yeah. king of Africa? Du, jeg bruger min tid på at lære dig noget, og så vil du ikke lære det, eller... Mm -hmm. Altså sådan... Mikkel, hvad tænker du egentlig? Jamen, jeg, jeg tænker faktisk lidt det, som var siger til sidst her, det der med, det, jeg synes, det værste, det er, at man kan have en attitude. Og det, det falder jeg selv i, når jeg bliver usikker. Eller, du ved, så kan jeg godt være sådan, er jeg er nok i mig selv, fordi så kan jeg ikke skuffe nogen. Eller, mm -hmm. sådan, men det er jo egentlig det værste, synes jeg, det der med, at jamen, folk opfører sig, som om de ikke skal lære noget. Og det skal du, for du har aldrig været på den her restaurant før. <laughs> så lad være at spille smart. Og det kan være at den smarthed, det egentlig bunder i, at man er mega usikker. Og... Men jeg tror, at hvis, man havde... hvis jeg skulle på en prøvevagt igen, så tror jeg, vil jeg også være også prøve at være lidt afslappet omkring det, mm -hmm. og virke interesseret, uden at spørge, hvor meget salt skal der i den her? Men tag det helt stille og roligt. Og det er jo helt vildt let at sige, når man sidder her, mm. mange år bagefter, og kigger tilbage, hvad ja, ja, jeg bedreger. skulle have gjort. Men det tror jeg i hvert fald var mit råd, og jeg tror også, det vil være en indgangsvinkel, hvis jeg skulle afholde en prøvevagt til hende, så hvis du skal slappe af. Det er vigtigt for mig, at du er interesseret, og du også kan handle selv. Mm. Men det får man jo sjældent at vide, når man kommer på prøvevagt. Mm. Så altså, der er jo sjældent en, der siger, jeg forventer det her, og jeg, i øvrigt skal du være sådan og sådan. Ja, så det kunne måske godt være en idé. Det ved jeg ikke, hvor mange restauranter, der egentlig gør det. Jeg oplevede ikke de steder, jeg har arbejdet. Det var noget, vi gjorde. Men at der bliver lagt en lidt skarpere plan for selve oplæringen, Um, at man ligesom siger, at de, den her vagt, der vil gerne se, hvordan du øh, er med gæsterne. Næste vagt, der vil vi gerne se, hvor hurtigt du kan løbe eller eksekvere. Og tredje vagt, vil vi gerne se, hvor god du er til at konflikterne Altså, I don't know. Det er virkelig bare noget, jeg sidder og skyder ud. Så man ligesom ved, hvad det er, man skal fokusere på, når man kommer ind helt grøn. Fordi at hvis man virkelig gerne vil have jobbet, så vil man jo virkelig bare gerne gøre det enormt godt. Og det er jo bare sjældent, at man kan det, når man er helt grøn. Så hvis man ligesom får et fokuspunkt, på selve prøvevagten, og så ved at så kan jeg godt slappe lidt af på, hvor mange tallerkener jeg løb med den aften, fordi det handlede om, hvilken service jeg udøvede for gæsterne, der var fokus. Altså, så er der jo i hvert fald en, en forventningsafstemning, der, der er nemmere, og måske kan gøre, at prøvevagten kan slappe lidt mere af i at være i prøvevagten. Jamen helt sikkert, men nu sidder vi også og snakker om, hvordan man skal lede, og øh, en erfaring siger mig, at den måde, man skal lede en person på, er ikke nødvendigvis det, der virker for en anden. Så vi kan jo godt sidde og sådan tænke, at det havde været en god idé. Men for nogen, så virker det måske ikke. Helt sikkert. Altså, så det, er en svær, det er svært. Altså, det er mega svært. Det er også derfor, jeg tror ikke, vi kommer at prøvevagtere til livs. Til livs. Nej. I Ej. forhold til det der med løn også. Ja, det ville være virkelig omkostningsfuldt for arbejdsgivere at skulle oprette folk i lønsystemer. Og... Men så kunne man gøre så meget andet. Så altså, kunne man give dem et gavekort. Kom ind om 14 dage og spise. Det synes det jeg fandest. faktisk er en rigtig god idé. Altså fordi jeg er virkelig meget modstander, at folk skal arbejde gratis. Helt sikkert. Og man, ude, man ligger et arbejde i fire timer, eller, eller i hvor lang tid det er. Men så må der være et lidt ordentligt forhold. Så må, så må restauranten være god, altså være ordentlig. Og så sige, hey... Det var ikke et match, men vi vil sindssygt gerne byder på en middag for, for din interesse og for hjælpen øh, den lørdag. Yeah. Og så også bare wedding-processen. Altså lad være med at ansætte den første den bedste. Mm -hmm. Altså sådan, måske også lige gå lidt mere i dybden i de der samtaler, andet end at du har brug for et par hænder på gulvet på onsdag. Mm -hmm. Og så skal der være en, der tager en prøvvagt der, og de kommer ind og snakker om mandagen. Yeah. Altså jeg tror, at der skal også være lidt mere fokus på kvaliteten der. Og det er jo det, jeg synes, der måske har været sådan lidt at se, i hvert fald i min tid i restaurationsbranchen, det der med, at det var fandme lige før, altså efter jeg havde været der i noget tid, så var det sådan, okay, alle kan få et job her. <laughs> altså, I'm not a special snowflake Nej, og det var det og, det, og det tog sådan lidt kvaliteten og lysten, fra mig af at prøve at præstere, fordi jeg var sådan er ja, man, vi deler alle sammen det samme. Og hvis jeg så står der og skaber alle øh, drikkepengene, hvilket jeg ofte gjorde, fordi jeg endte med at køre store selskaber, så har jeg skabt virkelig Men mange det vil jeg uanset om du arbejder som jurist eller tjener, så kommer ja. du til at opleve, at hvordan fanden kan den person have et arbejde <laughs> <her>? <laughs> altså. Så det tror jeg ikke, det er ikke særprævet. Nej, altså. Nej og det ved jeg jo også godt. Det, altså, jeg har også oplevet det i andre felter af mit liv, så det er jo slet ikke det. Men jeg tror, at det var meget sådan en hvad fanden er det egentlig, jeg prøver at performe for? Mm. Altså, hvem er det, jeg prøver at performe for? Hvad er det, jeg prøver at bevise? Fordi hvis jeg kæmper en fem kroners lø øh, lønstigning på det her... Øh hvad hedder Ej, det, ja, det, time var fem lønnet? Kroner, man kunne det var jo 5 kroner. Det var jo sådan noget med, at du fik jo 10 punkter, hvis det var sådan, at du skulle have en 5 kroners lønstigning. Ja. Og så var sådan, er det ikke nok, at jeg er den, der kører selskaber. Jeg bliver kaldt ekstra ind for at køre selskaber. Jeg bliver det her, det her, det her. Jeg skal oplære nye mennesker. Jeg skal gøre alle de her ting samtidig med, at jeg yder et arbejde og et kvalitetsarbejde ved siden af. Ja, generelt, så synes jeg jo, at det er et problem, at man skal yde så meget ekstra for at få 5 altså kroner ekstra i løn. Altså, det blev, blev, burde jo blive tilbudt, fordi man allerede udøvede ekstra. Altså, sådan, og det, var det burde jo være the other way around. Præcis, og til alle lønsamtaler, jeg nogensinde har været til, har det altid været sådan helt. måske du lige skulle kigge på det her så, mm. og have sådan helt. <laughs> okay, men hvis vi lige skal prøve at ja. mere her. Ja. Øhm, kan, øh, jeg, jeg stiller nogle hurtige spørgsmål, og så skal I svare rimelig hurtigt. Kan vi lige prøve jer eller rej? Ja. Ah! Nej, ja. nej, jeg kan ikke lide dig. Ah! Øh, burde prøvevagter blive øh, opdateret? Ja. ja. Hvad er det bedste råd til, I har til enten at være på en prøvevagt, eller hvis man skal afholde en prøvevagt? Hvad åbner, hvad der kræves, og hvad man forventer af aftenen. For der er ikke noget værre end at gå i fire timer og ikke vide, om man har købt eller solgt. Nej. Nej, Jeg vil sige, vær selektiv med din spørgsmål og kopier dine omgivelser. I den forstand, at du kan jo godt se, hvordan et bord skal dækkes, hvis du bare kigger på nabobordet. Mm -hmm. Altså sådan, prøv at fokusere på det, der allerede er, og så brug det. Helt sikkert. Jamen, øhm... Og så drik et glas vin inden. <laughs> ja. ja. Og på det fri Skål. Så er vi også ved at være varme og klar til næste brev i brevkassen. Det er vi. Yep. Det lyder således. Hej Anne, tak for podcasten og et indblik i branchen. Jeg sidder dog tilbage med et spørgsmål eller en idé til et topic, du kan lave et afsnit omkring. I snakker meget om gammeldags kønsroller, brutal tone på arbejdspladsen og krænkende adfærd. Dog nævner I også det kæmpe fællesskab, der opstår i branchen at løfte i flok og de vilde fester, I har så er restaurationsbranchen et queer-friendly miljø at arbejde i. Spørgsmålet kommer selv for en queer person. Har I arbejdet sammen med nogle queer personer? Øh, ja. ja. Masser. <laughs> Masser. <laughs> ja, det vil jeg så også sige. Det var en af de helt gode ting faktisk, ved arbejdspladsen. Det var jo, at der var faktisk en, en bred skare af mennesker, der, der gik ind under queer. Altså, og, ja. Det, det, det skabte i hvert fald en form for diversitet hvad jeg mener, og jeg synes faktisk, at det var en af de positive ting ved arbejdspladsen, det var, at der var rimelig meget diversitet. Mm -hmm. øhm, tiden for diversitet var jo så ikke rigtig lige sprunget ud endnu, så det var også, der var selvfølgelig rigtig mange problematikker, som ikke blev i tale der, også som queer person, men også altså, inden for andre minoriteter. Så jeg synes jo også, at det var, sådan, det var både svært at finde rundt i, men at man egentlig var en gruppe, der kunne navigere rundt i det sammen, og egentlig have et godt fællesskab, var jo vigtigt. Ja. Yeah. Okay. De, øhm, de queer-personligheder, jeg har arbejdet sammen med, har I oplevet, at de har følt sig trygge i det arbejdsmiljø, der har været i restaurationsbranchen? Jeg kan snakke på min egen vegne som øh, queer-person. Øh, jeg synes, øh, det er helt rigtigt, hvad Oliver han siger, at øh, den arbejdsplads, hvor vi som har til fælles, der var vi en del. Øh, også nogle af mine allerbedste venner i dag arbejder sammen med. Øh, men jeg synes, det var delt, fordi der var en, en tjenersektion, og så var der et køkken. Og der var ret stor forskel øh, i forhold til, hvor velkommen eller hvor inkluderende man var. Øhm... Og hvordan kom den forskel til udtryk? Jamen Jeg ved ikke, det er svært for mig sit ord på, så supplér gerne, Oliver. Men jeg kan huske, at jeg i meget lang tid, i flere år, sådan, havde nærmest angst ved at komme hen til, øh, altså til madlugen, mm. hvor man skulle have mad. Fordi der var bare en... Øh... <tryk> Den her mande stemning, hvor øh, kræftet man løb hurtigere, og, og man vidste ikke, om man blev halssukket, når man kom derop. Øh, så, og det, det oplevede jeg egentlig som ret ubehageligt. Jeg ved ikke, om det var så meget på grund af min seksualitet, eller min, mit, mit kønsudtryk, eller hvad det var, eller om det bare var sådan helt generelt øh, angst. Men jeg kan jo spørge jer, øh, som øh, det håber, jeg okay, siger, at I begge to har en seksualitet, at de begge to er til mænd. Jeg tænker, at der følger noget, der følger ret meget traume med i den bagage i forhold til, hvordan man er blevet behandlet ude i samfundet på arbejdspladser af en familie, whatever it kan blive. Gæster. Ja gæster også. Så jeg tænker, at. Og det her, det er jo en, en, en idé, jeg har, for jeg ved det jo ikke. Jeg har jo ikke så mærket det på egen krop. Men det her med ligesom at være en minoritet og have oplevet og set lidt af på grund af, at man er en minoritet. Og så komme ind i et miljø, hvor at, som vedkommende jo også skriver, er enormt hårdt og er øh, meget en, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det en en-til-en retorik. Altså sådan, kan det være sådan en trigger? trauma-triggering. Altså, når du siger, Mikkel, det der med, at så bliver der råbt et eller andet, og det var ubehageligt, men du ved ikke, om det har noget med din seksualitet at gøre, men om, om det ligesom har trigget noget andet, end det egentlig var Nej, det? Nej, jeg tror faktisk, det, der triggerede det, det var, altså et, man havde ligesom sine tjenerkollegaer, som også var queers og alle mulige andre, som man havde et sindssygt godt fællesskab med, og også derfor, man blev hængende. Og så var der et køkken, som, hvor man ikke var velkommen. Altså sådan, og det, det er noget, jeg sidder og over. Altså, de havde ligesom deres egen klub, altså sådan, du ved, de gik heller ikke i vagt og du ved, de var sådan, øh, og så står man der selv og havde øh, gjort sig pæn, og, fordi man skulle snakke med gæster, og øh, der, der var i hvert fald, det, det var meget ekskluderende på en eller anden måde, øh, køkken mm. øh, Jeg ved ikke, hvordan det er på andre restauranter, øh, men det var ret udbredt her, synes jeg, ja. øh, og jeg snakker ikke med nogen af dem i dag, og... Øh, og jeg, vil også, jeg vil egentlig lige stemme i i forhold til det her, for det, det er det er jeg helt enig med dig i. Øhm, jeg tror egentlig, jeg var nok lidt heldig fordi at jeg tror i af min opvækst og min måde at det, ja, interagere med heteroseksuelle hvide, sidskønnet mænd. Mm. Øhm, ja, <laughs> der <laughs> <gotta> hate dem. <laughs> Nej, men, øh, men i hver jeg har haft så meget erfaring i forhold til at skulle navigere i den, det system, så var jeg rigtig god til at spille med på deres spilleregler, men at der netop var dem, der jo altid lagde spillereglerne, og hvis du, ikke lige, hvis du måske lige faldt uden for det, eller ytrede dig om det, så blev du netop hurtigt lukket ude og netop sådan, du ved afholdt fra det og også det der med at du var sådan en når men du blev objektiveret ud fra din kønsidentitet eller seksualitet. Men føler du at du skulle gå på kompromis med dig selv ved ligesom at følge deres spilleregler for at bare gøre det nemmest for dig selv når du var på arbejde? Helt, helt vildt. Ja. Altså det der med at man når man så var på tjener på gulvet så kunne man bare være sig selv. Ja, og det var så Og man hyggede sig og sådan noget. Præcis. Men så snart man skulle interagere med køkkenet så skulle man, ligesom, så skulle man lige så man komme mm, op og være lige æh, der mangler ja. en bøf på det. <laughs> mm, ja. du ved, og man må så gå på kompromis med sig selv ja. egentlig, og det er jo ikke fordi, det skal man i mange situationer i sit mm. liv hvor man ligesom lige skal modulere lidt og sådan noget, det tror jeg er sundt og godt for hele vores samfund men når jeg sidder og tænker over det og kommer helt tilbage til, øh, øh, tilbage til køkkenet der der tror jeg, det var ikke sundt det var ikke fedt øh, det, var ikke, det var ikke godt for arbejdspladsen at det var sådan der var også, jeg synes jo også, at i lang tid var der jo en giftig køkkenstemning Øh, med, med den daværende leder, altså jeg ved ikke, hvad man kalder det, overkok, køkkenchef, overkok, nej, men øh, en, altså, den daværende køkkenchef var jo også sådan en, du ved, der bare lige pludselig kunne finde på at råbe dig, hvis du havde gjort en lille fejl, eller at du holdt på tallerkenen på en forkert måde, eller at der lige var et eller andet, der gik galt. Øh, så det var jo også sådan en, at det skabte jo også en vis utryghed, og det var jo ikke blandt, kun blandt queer, det var jo blandt os alle, mm. men det skabte jo bare det der ekstra lag af, at fordi man allerede, i hvert fald for mit vedkommende, nu kan man jo altid kun tale ud fra sit eget perspektiv, allerede gik, da der min start år og var ved at udvikle min personlighed og hvem jeg egentlig er og min identitet, at jeg var jo så bange for at blive dømt, og jeg var jo så bange for, at, at jeg skulle gøre noget forkert, eller at jeg skulle falde udenfor, så det var jo et ekstra lag i, at jeg ikke følte, at jeg kunne være mig selv, eller at jeg kunne passe på mig selv, hvis det var sådan, at der nu gik et eller andet galt her. Fordi så var det det, der ville falde hammeren over. Føler I, at, at, at, at når I for eksempel skulle gå op til det her køkken, at I sådan, nu, nu siger jeg et ord, som jeg ikke ved, om eksisterer, men sådan maskulinisere jer selv på en eller anden måde, for at, at trænge mere igennem, eller for at prøve at visualisere nogle lidt bredere skulder end at se som en, man bare kunne sådan der, altså køre direkte over? Helt vildt. Altså, jeg synes jo, man påtog sig lidt et hylster, og det tror jeg, at man gjorde i flere aspekter i tjenerbranchen, fordi at du er jo, du er jo en servicefigur frem for alt andet, så du påtager dig jo også en form for maske. Også når du er ude og er ved gæsterne, så er du jo også mere på, mm. end du måske lige vil være, når det var sådan, at du ligger hjem på sofaen. Men og ved køkkenet blev det jo meget hurtigt sådan en, ja tak, nej tak, altså sådan... Du, du blev meget kort for hovedet, og det blev meget sådan en, okay, bum, bum, bum, bum, bum, og så væk fra igen. Men øhm, nu, nu snakker vi jo meget om, om køkkenet her, og, mm. og det, altså det tænker jeg, at langt hen ad vejen kan jeg jo godt genkende til det, I fortæller. Altså generelt så havde jeg også selv en oplevelse af, at det var meget nogle gammeldags altså kønsroller, der ligesom stod ude i det her køkken, og at det, det er nogle gamle kokke, der har ligesom sat en en kønsrolle-generation videre ned til de yngre generationer, som ligesom bare har videreprocesseret sig selv på en eller anden måde, ikke? Men jeg tænker jo også, at i og med, nu har I begge to ligesom været på gulvet ved at være tjenere, der har været meget menneskekontakt. Altså, jeg ved jo også, at der eksisterer mennesker derude, som ikke bryder sig om sådan nogle typer som jer eller queer personer. Altså har I haft nogle oplevelser der, hvor at der har nogen, der ikke har vil har som tjener, eller har udskilt det på en eller anden måde, som gæstetjener. Ja, altså noget, jeg faktisk lige kom til at tænke på, det var lidt noget af det modsatte, lige kort. Øh, det er jo for eksempel, at jeg havde jo nogen, for eksempel, nogle gæster, der kom igen og igen og igen, og du simpelthen kunne finde på at spørge om, øh, altså at få den sjove bøsse? Hvor det var sådan... Jamen, du er også sjov. Jamen, <laughs> ja, jeg er også skide sjov, og dengang havde jeg jo også langt øh, lyst hår, så det var jo også så bare Lars sådan en... Jamen, jamen virkelig, det, det var jo lidt sådan en, med ham ser du jo ikke hver dag. Så det var jo lidt sådan en, du ved, man blev lidt sådan en der bare øh, skulle performe og alt det der, hvor jeg også kan huske, at det var sådan en, okay, men jeg tror egentlig, da, på der tidspunkt tror jeg det sjovt, men igen, så var det det der med, der er jo en anden form for objektificering her, og jeg blev gjort til et eller andet, jeg måske ikke altid føler mig til. Mm. Så det var også den der performer, man ligesom skulle sådan ind og være sådan et, ta-da, se hvad jeg kan. Men hvad tænkte du om det, at du blev kaldt den sjove bøsse? Jamen jeg tror egentlig, til at starte med, så var jeg meget sådan overrasket, fordi jeg var sådan, okay, er jeg det øh... Hvor at jeg jo så prøvet at vende dem om at sige, okay, men de har jo faktisk været rigtig glade for den oplevelse, de har fået, og øh, i forhold til den tid, vi lever i, og alt det der med, at der er rigtig, meget, altså der er rigtig mange, der får vækket op i, hvordan man itale, talesætter ting, så har det jo nok været deres ordforråd for, at de har været glade for den service, og de har synes det har været helt fantastisk at have mig som tjener, så det var vigtigt for mig at vende til det. Frem for, at det var sådan en... Så translated det, ja, translate det Ja, lidt til, hvordan man måske selv ville have, altså, have i talesat det, hvis det var, at jeg havde haft en vildt god tjener, og jeg ville komme tilbage for netop at få den oplevelse igen. Mikkel, har du haft nogle, nogle behagelige oplevelser med gæster? Jeg synes, altså på baggrund af sådan en queerness, ja. nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, men jeg kommer hele tiden til at tænke på, jeg ved ikke, om I har set den der... De blå mænd, hvor der er sådan en tjener, der siger Hej, jeg lander Lennart, jeg er tjener i dag på en helt ekstrem feminin måde. Og sådan, det har nogle gange været sådan, mit, det er ikke sådan, jeg vil være. Nej, øh, hvorfor? Jamen, det var sådan ach, det var bare så karikeret, og jeg synes, jeg kunne så meget andet, men jeg tror da i dag vil jeg være forhåbentlig meget mere ligeglad og sådan i det. Men jeg tror... Som Oliver også siger, det, det var en anden tid, det siger man jo tit, men det var en anden tid. Der var ikke et sprog for det, som vi kan sidde nu og snakke om. Men jeg, kan ikke, jeg synes ikke, jeg kan mindes, at jeg på baggrund af sådan, min seksualitet har været ud for noget behageligt. Mm. Øh, og jeg tror heller ikke, at øh, man tager ud på en af, sådan, nu siger jeg finere, men øh, på den restaurant, vi arbejdede i København, hvis man havde noget imod øh, bøsser og lesbiske. Nej, også fordi jeg vil også sige, at den restaurant, vi arbejdede på, var jo rigtig god til at prøve at skældre øh, lokalområdet og ungdommen deri. Og det var jo noget, de havde snakket højt om, også til min jobsamtale, kan jeg huske, at det var jo det, de gerne ville. De ville jo gerne give en bid af området. Øh, Men føler jeg som sådan øh, et, et udtryk, jeg har hørt før? Jeg øh, tror faktisk, det er Helen ude for b der har sagt, at hun oplevede, at hun er en præmiepakker. Altså har I oplevet, at de er en præmie-queer-person på de arbejdspladser, jeg har været på? Jeg vil sige både og, jeg vil sige, at med den skiftende ledelse igennem den tid, jeg har været der, så blev det meget mere synligt, at, at, at lige pludselig så spilte seksualitet mere ind i forhold til, da jeg startede der. At lige pludselig så var det sådan en, okay, men der er virkelig en type, vi går efter her. Og, og da jeg sagde farvel til jobbet, synes jeg jo meget, at den type, det var enten en lille, hvid, lyshøjet pige, 61. Og ellers så var det den friske, homoseksuelle ungegud, mm -hmm. der lige du ved, kunne svinge lidt med håret, eller lige sådan være lidt sassy, og så give altså, de voksne kvinder i bogklubben en, en fed omgang. Ja. Hvis vi skal prøve at opsummere her. Æm, er restaurationsbranchen et queer-friendly miljø at arbejde i? Jeg vil sige både og. Det kan det være. Vil I anbefale queer-personer, som leder efter et job, at starte i restaurationsbranchen? Ja, men <laughs> Ej, jeg synes også, Det, det, det er ikke et så hurtigt spørgsmål, du giver os her, vil jeg sige. Fordi jeg synes jo netop, at for mig kommer det an på, hvor du er i din, i din seksuelle rejse, altså i din. I din øh... Ja, seksualitet, hvad jeg egentlig sige. Altså, hvor, hvor sikker er du i dig selv? For jeg synes jo ikke, at det måske er det fedeste job at kaste hovedkulds i, hvis det er, som du lige er kommet til kort med, at jeg er homoseksuel, eller jeg er queer, eller jeg er. Et eller andet inden for spektrummet. Nej, øh, det er jo ikke et spektrum. Er det? Nej. Men, nå, men, øh, men så tror jeg, altså sådan, jo mere du hviler i dig selv og i din seksualitet, jo, go for it. Men hvis du ikke gør det, så tror jeg måske ikke, at det er det, du skal. Fordi så er der hurtigt den der med, at du skal være en karikation af dig selv. Hvad tænker du, Michael? Jamen, Jeg synes, det er bare meget interessant. Altså fordi, nu sidder vi jo her flere år efter og snakker om det. Og jeg tror, det er en anden... Jeg tror, at det der med at være homoseksuel i dag og flytte til København, de har en helt anden ballast. De har haft nogle rollemodeller, de har set. Det har hverken Oliver eller jeg. Vi har ikke kunnet sidde og se på Instagram. Vi har ikke kunnet sidde og øh, se film øh, eller serier på Netflix, der handlede om øh, bøsser og lesbiske. Så jeg tror, de jeg har en helt anden konfident øh, og en helt, en helt anden grænsesætning, end, end vi havde, øh, da vi arbejdede der. Så jeg vil helt klart sige, at øh, man find det rigtige sted. Altså, jeg har ikke arbejdet på små private steder. Jeg har arbejdet i kæder øh, mest, som har flere restauranter. Jeg vil faktisk sige, fordi at den der udtalelse har jeg hørt før i programmet, at folk anbefaler altså små selvstændige steder, fordi det er mere, øh, der er ikke så mange mennesker, man skal igennem. Altså det er jo mere en til en med den ledelse, der er, fordi der er ikke alle mulige partnere, i man store. Personligt selv har jeg faktisk bedre erfaring med at arbejde med koncerner, fordi at de de kan ikke tåle dårlig omtale, fordi de er en så stor maskine, der ligesom fylder. Så hvis de hører noget, et kritikpunkt eller et eller andet... Selvfølgelig har der været nogen, der har været sådan der... nom altså, try me, bitch. Altså sådan der, mm. det der kan ikke rammer os. Men jeg har en oplevelse af, at, at hvis for eksempel den store koncern, jeg har arbejdet for... At hvis der har været nogle kritikpunkter, som jeg har været alvorlig med... Har de været nødt til at tage det alvorligt? Fordi det sådan, vi kan ikke tåle den her dårlige omtale kontra at hvis jeg har været et lille selvstændigt sted, har de været sådan, at, Nom, hvem vil du råbe højt til? Altså sådan, hvem vil du prøve at backlash os til? Giver det mening, det jeg siger? Mm, jamen, jeg det er tror, det godt. var egentlig også det, der var pointen at jeg, jeg tror også, jeg vil søge en større kæde, øh, hvor man måske også har i talis diversitet. Og det er der jo flere ja. kæder, eller restaurant, restauranter. Ja. Nu siger jeg en restaurant med mere end én restaurant. Ja. Og så ja. samtidig, så synes jeg også, at noget af det vigtigste for mig, i hvert fald som ung og tilflytter, det var jo også det der med, at jeg kom jo ind i en stor koncern, hvor der faktisk var rigtig mange mennesker at omgås med og skabe et netværk, øh, som man har haft gavn af senere her i livet også. Så det synes jeg også var en vigtig ting, det der med, at der var faktisk rigtig mange mennesker i det, som du, du kunne få noget godt ud af. Ja, altså det er også det der med, at hvis man kommer til København, eller begynder at studere, eller skal have mm. sit første arbejde, så vil det helt klart anmissefale restaurationsbranchen, fordi du får ja. nogle mega gode venner, og det er pisse sjovt. Ja. ja, man bliver virkelig, øhm, jeg tror, man kan samle en med, hvis man har prøvet det, altså noget efterskole eller højskole, altså man bliver virkelig kastet ind i, at nu skal vi være venner, og nu bliver vi nødt til at borne det, altså lige meget om du vil eller ikke, fordi vi kan ikke løfte den her arbejdsopgave, hvis vi ikke er på øh, samme side af bogen, eller hvad man siger. Øh, hvis man er queer, er der så en branche, I vil anbefale, at en queer person skulle gå ind og arbejde i, altså for at måske prøve at sikre sig selv på bedst mulig måde, at man ikke har dårlige oplevelser på en arbejdsplads? Det er svært at sige. Altså, du kommer til at få dårlige oplevelser, uanset hvad du laver. Mm -hmm. Altså, sådan er det bare punktum. Men i forhold til det med at være queer og øh, arbejde i et fællesskab, så tror jeg, at gør sig helt ekseptionelt udpræget ved det der med, at man får jo sådan en holdfølelse. Så det er jo ligesom at gå til fodbold, eller håndbold, eller gymnastik, fordi du kommer ind fredag og lørdag aften, og så skal du bare løfte i flok, og du får følelsen af at være med. Altså, vi er sammen om det her. Og det er jo en mega fed følelse, og jeg tror rigtig mange queers, i hvert fald for min generation, måske også for alle vores generation, vi er samme generation. Det tænker jeg. <laughs> <laughs> øh, men det der med, der, der var måske noget holdsport, man ikke gik til, fordi man var queer, og jo nogle andre, havde andre interesser. Men det kan man faktisk finde i recessionsbranchen. Altså, det er virkelig en, en, en hold holdånd, man kan finde. Det synes ja. jeg faktisk er en, en rigtig god pointe, Mikkel. Jeg tænker også, at hvis man identificerer sig som queer, så er, er man jo en minoritet, så det der med at opleve, at man kan komme ind i et fællesskab så nemt, siger jeg i gåsetegn. Altså, jeg tænker jeg, jeg kan bidrage til noget positivt, selvom der så selvfølgelig kan være dårlige arbejdsdage eller en dårlig kollega, som ikke er med på den der ligesom er. Præcis, og jeg synes jo også, altså generelt, jeg synes restaurationsbranchen er et virkelig, virkelig godt bud. Men jeg vil også sige en af grundene til det et godt bud, det er jo også fordi det er også præget af rigtig meget ungdom, og det er præget af netop de yngre generationer, og det er noget, altså det er ligesom drivkraften i det, og det er jo der hvor der det er på godt og ondt, men det er unge mennesker, du kommer til at være i og der er altså bare et generationelt skifte der, hvor det er at det at være sig selv at være, være et autentisk dig i det, fordi at du møder ikke lige så stærke holdninger til diverse ting, eller øh, ja, så jeg synes jo egentlig bare sådan, at brancher, hvor det er sådan, at, at øh, yngre mennesker egentlig er den fremtrædende faktor, mm -hmm. tror jeg egentlig er et godt sted at starte. Jamen øhm, lad os øh, løgte den på den, og har videre til næste brev i brevkassen. Hej Anne. Tak for, øh, tak for et grinerende program, men hvorfor har du ikke lavet et afsnit om personale personalefester? Med de ting, der foregår under en normal service, tænker jeg, at det må være dobbelt så slemt under personalefesterne. I København ser jeg tit, at restauranterne holder lukket for at fejre deres personale, så hvorfor må vi ikke høre, hvad det er, I egentlig går og laver til festerne? The silence is loud. We wanna spill the tea. Hvad er det vildeste, I har oplevet til en personalefest i restaurationsbranchen? <laughs> The Silent Is lavet <laughs> Jamen jeg synes faktisk Jeg har oplevet en del efterhånden <laughs> ja. altså, Og nogle ting har jeg måske heller ikke helt oplevet selv Men oplevet igennem andre Fordi at man hører ting øh, Hvad hører man? Jamen altså sex i kælderen på arbejdet Og ja, nu griner du mm. <laughs> Fordi du ved nok rigtigt Hvad jeg snakker om <laughs> og, øh, Spil bowling med tallerkener Spil bowling med tallerkener, ja øh, Ja, spille bowling, men jeg så ikke noget, hvordan fanden foregår Jamen, det. det? Ved jeg. Jeg var ikke engang med. Jeg har bare <laughs> hørt om det. Øh, men ja... Jeg vil sige, at jeg har oplevet en del ting bag lukkede døre, og jeg var også sige, at nu det der med, og det er en af de gode ting, faktisk, at være med i en større koncern, det er jo netop, at der også er et andet budget for de her fester. Og, øh, og nogle fester har været øh, restaur restaurant... Altså franchise-fester, og andre har været for det samlede. Øh, og jeg synes jo, at begge dele havde sådan, der var en struktur, der var ting, der skulle gøres, der var alle de her ting. Og så var der, øh, ja, så tror jeg måske også lidt, at øh, nu kommer jeg så hen til der, hvor det er sådan, jeg synes faktisk, det bliver en bitter historie, fordi det gik ud over mig. Nu, nu sætter jeg lige et øh, op her. Vi har haft øh, hvert år, at det der med, at julen var altid den sværeste tid, som tjener. Fordi det var... Julefrokost. Ja, men det var røv travlt, der var julefrokoster, der var ekstra mange mennesker ude at spise i de mørke aftentimer, og øh, det gjorde jo også, at det var ret langt sværere for fri. Og det gjorde jo altid den der øh, fucking juleplan, altså med, at om skulle man hjem og besøge familie, og hvor lang tid kan jeg være der, og hvis jeg ikke skal arbejde i juledagene, så skal jeg arbejde nytår. Og det, det var sådan en, det blev altid sat på altså, knivspidser med, altså at øh, enten eller. Øhm, og jeg tror, at der var det sådan en, jeg endte altid med at arbejde nytår, og så startede det egentlig meget godt ud med, at vi var en gruppe mennesker, der arbejdede nytår, og så fik man det her dejlige nytårstaffel. Nytårstaflet gik jo så ud på, at alle os, der har arbejdet i enten de der øh, juledage eller nytårsdage. Jeg tror det var 1. januar også. Øh, at så fik man, blev man inviteret på nytårstafel, hvor der var middag, og der var alle de her ting og sager. Og jeg kan huske, at det første år var fucking fedt, fordi vi havde bare en kanonfed fest. Og øh, alle var glade, og der var fri rammer, og man havde bare haft det super, super fedt. Øh, næste år var knap så fedt, fordi at der var der lige pludselig kommet sindssygt mange rammer, vi bare ikke har fået fortalt om. Så folk går jo med den her... Øh, expectation om, at alle vil jo gerne med til det her nytårstaf, eller alle vil gerne være en plus one, eller alt det der. Og det måtte man jo netop gerne tage med. Så man var jo sådan, yes, vi er bare klar. Og, øh, og så kommer man til det her, og det er bare overhovedet ikke det samme, og man må næsten ikke få noget at drikke, og det må næsten ikke altså, blive for stille nok, og man skal nærmest være i hvert fald i søvn. <laughs> øh, ja, okay. mellem Det er meget materne. sjovt, du siger det, fordi jeg tænker, nu, nu skriver lytteren ind om personalefester, men jeg tænker lige så meget om det, sådan de der efterfester fredag og lørdag. Ja, øh, fordi både jeg også, havde det ja. sådan, at det er lidt ligesom en elastik. Mm. Altså i starten, så, den, så blev den her elastik mere og mere udvidet. Man gør flere og flere ting. Så henter man lige den gode vin fra kælderen. Eller man tager lige en øh, fosterende øl, og så drikker man den. Og så, ej, mine to veninder, de står her, må de ikke komme med? Jo, jo. Og den bliver sådan vildere og vildere, den her elastik. Og lige pludselig så kom der en chef ind klokken ja. halv to og var sådan, hvad laver I? Øh, og så, den, så kommer der en ny elastik, så må man ingenting. Og så går der lige nogle måneder, hvor man strækker lidt her og der. Og det er sådan en cyklus, der mm -hmm. hele tiden går... Ja. Altså for, hvad man må. Så ja. jeg, når lytterne spørger, hvad sker der til de her fast det kommer an på, hvornår i cyklusen, ja, er du spørger. Ja, <laughs> det er rigtigt. Og jeg vil sige, jeg var i den cyklus, hvor det var sådan, der var kommet en helt ny elastik på. Altså, ja. du ved, den, den gamle, var sprunget, der var, kommet den gamle på. var sprunget, der var kommet en helt ny på. Vi var bare ikke blevet gjort opmærksomme på, at der var kommet den her nye elastik på. Det, der sker så til den her, det her nytårstafel slash personalfest, som det jo egentlig er, det er, en af, af restauranterne er lukket ned, og det er der, vi skal være vi sidder jo så der og falder søvn mellem retterne, og så er det jo, at folk begynder at blive sådan lidt engstlige, og sådan lidt her, vi skal have noget mere alkohol, og vi skal have nogle ting at sager. Og så blev der taget nogle dumme beslutninger, fordi der var nogen, der jo havde pre inden den her fest. <laughs> Mig selv included med en dejlig, jeg tror det bare var dansk vand, fucking ulækkert. Mm. Men så har man jo ligesom pregamet og man var bare flyvende, inden vi overhovedet var kommet frem, og man kommer frem, og man er i i søvn. Og så bliver der gjort nogle ting, som ikke skal gøres. Jeg er personen sådan en, der står op for at sådan, du ved, uretfærdighed og min egen opførsel, og jeg kan godt anerkende, når jeg har begået en fejl. Vælger på aftenen at anerkende min fejl, tilbyder at rette fejlen, for ikke mere videre for at bare vide, at jeg skal bare sætte mig ned, og det er okay. Hvor jeg så efterfølgende bliver kaldt ind til en samtale, og lige pludselig bliver jeg beskyldt for den ene ting og den anden ting, og en helt tredje ting, som er driksterien under festen, hvor jeg jo var sådan... Det har jeg aldrig gjort, og jeg forstår ikke, hvor det her er fra. Men jeg, det går jo så lynhurtigt op for mig, at der er jo blevet refereret nogle ting videre fra den her aften, øh, som min chef ikke har kunne sætte personer på. Fordi personalet, der har altså, haft rammerne, har ikke haft personnavne. De havde mit navn, fordi jeg selv gav dem det på grund af det, jeg havde gjort. Oh. For jeg havde jo sagt, prøv at tage det ud af min løn, gør det her, hvor det var, jeg havde taget noget vin fra et andet bord. Det andet bord var så nogen af inspektørerne, og de var ikke glade, og jeg var sådan, det er jeg ked af, jeg vil gerne give en flaske vin. Mm. Det fik jeg at vide, det måtte jeg ikke, det skulle jeg ikke. Jeg skulle bare sætte mig ned igen, og så skulle det nok blive rettet. Så tænker jeg, fint, jeg har prøvet at anerkende, jeg har prøvet at rette det, jeg havde gjort. Det var en dum tanke, vi videre. Men så får min chef jo så alt det her vide om aftenen, og hvad der har forløbet sig, og ting, jeg ikke har været klar over at forløbet sig. Og jeg får skylden for det hele, hvor jeg jo bare var sådan hvad fanden er, der foregår her, og hvad er det for en arbejdsplads, fordi det har jeg i hvert fald ikke, og så sidder jeg der og skal sidde skoleret, og til en losing, jeg ikke følte mig retfærdig til at gøre, men samtidig så var jeg sådan, I no snitch. Så jeg gad jo heller ikke, at, du ved, ja, jeg vidste da godt, at der var en af de andre, der havde drukket sterin, og det var fucked up, men det var jo ikke mig, og jeg var sådan, det er ikke mit bord, det må I simpelthen selv styre internt, for det har ikke noget med mig at gøre, og der mm -hmm. var også nogle andre, der havde opført sig upassende over for tjenerne, og råbte tjeneren, det fik jeg også skylden for. Så jeg tror, det var meget sådan en, det var, der, der kunne jeg mærke, at elastikken netop var blevet strammet på ny, og at det var sådan en, der er ikke styr på noget her, og der er ikke styr på, hvem gør hvad. Du er bare under witch hunt, og jeg skal være det der er offer. Hvor jeg var sådan, okay, men jeg er, ikke, jeg er jo ikke den person, der jeg blev gjort til. Mm. Hvor jeg så vil sige, at lige inden da har vi jo haft en anden lederstil, hvor det var sådan, at der var kræftet med det, der ikke skete, og der var jo heller ikke det, lederen ikke selv tog del i. Nej, nej. Så det var jo, det var jo to meget vidt forskellige. Mikkel, hvad, hvad er det vildeste, du har oplevet til en personalefest? Der, der kan jeg huske, at vi tog ned på en anden bar, øh, som lå ikke så langt væk, fordi den havde åben. Og vi, Jeg tror, at elastikken var nærmest blevet strammet, eller var kommet ny, så vi skulle være sådan lidt hurtigt ude. Så vi sidder dernede, og så... Jamen, jeg ved ikke, lige pludselig er der nogen, der løber efter os. Vi larmer, og vi sidder måske 12 mennesker. Og jeg kan huske, at vi er nødt til at løbe ind i baglokalet. Jeg ved ikke, der er nogen, der er kommet op og toppes med nogen. Så vi sådan... Hele det her selskab løber op ad sådan en trappe for at komme ud af en bagtrappe, og sådan, vi var sådan helt fucked. Altså, det var, det var crazy. Og jeg ved ikke så meget, om det var meget fuld Men der var nogen, der havde kommet op og skændtes med nogen. Ja, det tror jeg, det vildeste. Men det vidner bare igen om, at der blev bare drukket rigtig meget. Ja, altså, det gør ja, det. Gør al al ja, altså al jeg tror også, for eksempel, altså lige måske ikke for mig og Oliver, men for mange af vores kollegaer handlede det også om at bolle. Ja, Altså, fordi det er som om, nu snakkede vi det der om queer før, og man kan sige, nu havde jeg nogle rigtig gode kollegaer, som også var queer, så vi kunne ligesom, og der var en masse, der var kærester sammen og sådan noget, så der var ligesom et fællesskab der. Men alle de der unge drenge, der kom og havde fået som var mega søde, men når de sad efter luk med øl og vin, altså så stod der bare tissekone i deres øjne, Altså det gjorde der bare, mm. du kunne ikke snakke, der var ingen grund til, at jeg sad og snakkede med øh, Oliver Sebastian, hvis der var en, der hed det, fordi han sad bare og ville noget andet. Ja, yeah. altså det var det, det drejede sig om. Ja, og det, ja, det er rigtigt, jeg kan huske, at det var meget sådan en, der, der var i hvert fald andre ting, der begyndte at komme fra tapetet, og det gik hen og blev de her affærer, og det gik hen og inkluderede lige pludselig også lidt den der, Netop som det der med, at lige pludselig, hvis lederne så også tog del i det, altså inspektøren og alt det der, så var det jo, det gik hen at blive de her blurred lines. Så det også der, at jeg kan bare mærke, at mit hoved er ved at eksplodere, fordi der er så mange ting, der dukker op i en. Mm. Altså positive altså sådan og negative ting. Men egentlig som generelt sådan en, at jeg elskede de der personalefester, når de var værst. Altså når de var så beskidte, fordi det var sådan en, du havde ikke rigtig nogen andel i det, som du også siger det mm. der med, at det, man var jo ikke en, der selv deltog i mange af de der aktiviteter... Nej, det kunne ligesom være publikum til Man det. så dem ske, og man var virkelig observatøren. Man var, det der, du ved, sådan, man var den der fjerde væg, hvor man bare sådan sad og kiggede på det udspille sig. Mm. Og hørte jo også alt, fordi det var jo meget typisk for os queer-personer. Det var jo, at vi overkraftet med dem, der blev snakket øret af om de her ting. <laughs> og når vi så mødte en mand, der, så kunne vi rigtig Så kunne vi igen alt. hørt, at... Ja. Og det var jo også sådan en, hvor man var sådan, uh, der sker rigtig mange ting her. Mm. Øh, så man fik jo alle rygter, og man fik jo, ja, at, at, at det, var, det var faktisk et shit show. Men hvad er det vildeste rygte, jeg har hørt så? Ej, jeg tør næsten ikke <laughs> sige det. Jeg vil sige, okay, det er okay jeg, jeg, teran, jeg, jeg, jeg om. talte om det tidligere, men det der med, at øh, en, en daværende kollega, og måske tidligere chef, øh, skulle have sex med en anden chef, nede i øh, vores kælderrum. Og at, øh, hun jo i hvert fald havde barn og var i forhold der. Mm. Og at det var meget voldsomt, og at, øh, det var sådan en ting, der skete ofte. Øh, så det synes jeg måske var noget af det ville vilde. vilde. Ja. ja. Men det er meget sjovt, at du nævner den historie. Fordi at, øh... Har den været nævnt før her? Ja, det har blivet nævnt. <laughs> Undskyld! Ja, nej. Ja, oh, øhm, ikke jeg... lyt med. Jeg tror også, det, er, det er faktisk meget, fordi jeg kan huske, at vi havde også en kollega, som havde en kæreste. Og jeg tror i og kassen Kirsten, ligesom havde lugtet London, så hun sad troligt i restaurantsbar. Ja. Fra Ej, i løb, ja. Oh, nej, hver nej. eneste aften indtil til lukket, fordi hun skulle ikke risikere, at hendes mand skulle videre til personale. Ej, jeg kan sjov. faktisk næsten ikke være i mig selv nu, det er også rigtigt. Øh, og det, det, var sådan, det var så crazy, fordi vi også var sådan, at hun skal da slappe af. Men når jeg tænker tilbage, jeg kan virkelig godt forstå hende. Mm. Altså, jeg havde også siddet dernede og vogtet. Men jeg kan også huske, at det var sådan noget... Altså sådan der... Ja, ja, der blev virkelig bollet på krydset, på, på tværs. Især, når de første eh, 20 harbo ligesom bare drukket eh, efter sådan en service der. Og jeg kan også huske, at det var sådan noget med... At så var der nogle andre, der havde en... Altså der var en, der havde en kæreste. Havde så bollet lidt udenom med en af mine kollegaer. Hun finder ud af, at hun har klamydia. Så hun har jo givet det videre til ham. Som jo så også har givet det videre til kæresten. Og hvordan at jeg sådan snakkede med den her kæreste efterfølgende, og hun var sådan, når man, de havde øh, været sammen i et år, hun og sådan, de havde bare ikke været tjekket, altså inden de havde været sammen. Så, altså, at historien ligesom blev undskyldt med, at det var bare fordi, at han ikke var blevet tjekket, inden de blev kærester, og hun blev ligesom en del af, af vores flok, har jeg lyst til at sige. Så hun sad med og drak, altså efter service, som altså, jo, jo tit var enormt hyggeligt, når folk ligesom tog deres veninder eller partnere med, men den der tanke om, hvordan vi har siddet 20 mennesker alle sammen er velvidende, velvidende ja. omkring, hvad der er foregået. Og lille mus bare har siddet der og tænkt, hvor er I alle sammen nogle dejlige mennesker? Og vi mm -hmm. har bare siddet med Pandoras æske lige direkte ned i lommen. Mm -hmm. Og hver gang hun gik på toilettet, så var det bare sådan der. Tror I, hun opdagede mig? <laughs> altså, det er jo altså, så brutal. <laughs> ja. Ej, det, er faktisk, det er faktisk virkelig frygteligt. Men øhm, vi er faktisk ved at løbe løbe til ende, har jeg lyst til at sige, med programmet. Så for bare lige lyst at opsummere. Vi har snakket om prøvevagter. Vi kom frem til, at de måske godt lige kunne klare en opdatering i forhold til, hvordan de bliver øh, gjort lige nu. Så har vi snakket om branchen af et queer-friendly øh, miljø at arbejde i. Det kan det være, især hvis man vil gerne vil være en del af et fællesskab, så er det i hvert fald et rigtig godt sted. Og øh, angående Spill the Tea for restaurationsbranchen, så kom der en lille bitte smule ud her. Men jeg tænker, at det er jo en, vi kan gemme eller tage om igen. Øh, eller ikke om, men øh, vi kan lave et helt program omkring folks vildeste og Jeg ved, at der gemmer, der gemmer sig jo en del efterhånden. Så det kan godt være, at det skal være et program, hvor at folk lige får lov til at tænke sig lidt over, så kan de have en historie med et eller to. Det kan være, at I to I skal være med igen. Vi er klar, klar. I hvert fald, Mikkel og Oliver, så vil jeg sige tusind, tusind tak, fordi at de, I gad at være med. Det har simpelthen været en sand fornøjelse. Og så vil jeg også sige, at øh, til dig, der har lyttet med, så har du selvfølgelig lyttet til, når den sidste gæst er gået. Mit navn er som altid, Anne Lund, og husk, du selvfølgelig kan finde flere episoder i vores 24 app eller din foretrukne podcast-app. Og så kan du naturligvis også lytte med hver uge i radioen. Tusind, tusind tak til dig, der lyttede med. Og husk, at min instagram DM altid er åbne for flere breve øh, til brevkassen Jeg hedder Anne Lund, og og du kan slide i min DM, og du kan skrive meninger, holdninger og ris eller ros, og så kan det jo være, at vi laver en, en tur på det her program. Tusind, tusind tak endnu en gang til Mikkel og Oliver, og tusind tak til dig, der lyttede. Det var meget hyggeligt. Ja, det glemmer jeg. er vi Tak for at have. Tak for at Oh my God, you wish that, eh? I